Namo Bhagavata, Bhagavato Samma, Sama, Sambuddha, Sama, Bhagavato, Arahato, Sambuddha, Sama, Sambuddha, Sama, Bhagavato, Arahato, Sambuddha, Sama, Sambuddha, Sama, Bhagava, Araham, Sama, saranna sampanno no sugato lokavidu anutaro purisa dammasaharati satta deva manusanam budho bhagava ti swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko hipassiko opanayi go pacchatta veditam bo vinuhhi disupati panno bhagavato sahavaka sangho ucupati panno bhagavato sahavaka sangho nyaya pati panno bhagavato sahavaka sangho sami chi pati panno bhagavato sahavaka sangho yadi da chatta ripurisa attha purisa pugala ese bhagavato sahavaka sangho Aho neio, pahuneio, dakhineio, anjali karaniyo, anuttarang puňyakhetang lokasa, ty evang buddhang sarantanang dhammang sangang chavikavo, bhyam nuva chambitattam mua nahe satiti. Chik Nový. Tato sada přednášek je o traktátu zvaném Probuzení víry v Mhajanu. Tento traktát má pět částí. První účel sepsání traktátu. Bohužel zatím jsme se dostali jenom do této části, která není pro mnohé z nás tak zajímavá a proto ji zkrátím, aby jsme se dostali do druhé části, která je souhrn významu textu, což je v podstatě vlastně jádro všeho, co je v tomto textě vysvětleno. Další část se jmenuje vysvětlení, což je nejdů, nejdůležitější část tohoto textu. Tento text je více filozofický, ale bez filozofického pochopení, hlubšího pochopení toho, co děláme. Naše praxe eh, bude vždy v jistém smyslu nedostatečná. Proto eh, jsme vlastní zkušenosti nejlepší studium buddhismu je praxe spojená s teorií. A teorie tohoto textu, jak ti, kteří studovali něco z buddhismu, asi vědí, měla značný vliv na vývoj celého čínského buddhismu a nejen čínského, tedy buddhismu, dálného východu, který jehož matka vlastně je Čína. První matka buddhismu je Indie, druhá matka buddhismu je Čína. Dnes čínský buddhismus je celkem málo studovan, ale literatura čínského buddhismu je daleko obsáhlejší než všechny jiné literatury a zní to co bylo přeloženo je jenom vlastně malá malá kapka ve velkém moři literatury tento traktát ovlivnil prakticky všechny školy čínského buddhismu obzvláště zen a huayan jeho překladatel má dva překlady v čínštině první eh, překladatel je Paramarta my používáme text Paramarty a druhý je Šikšánanda, eh, který Paramarta žil v době přibližně Bodhidarmy a Šikšánanda eh, žil přibližně eh, za doby Tangské dynastie přibližně v době Śiśangha Tento text, autor tohoto textu je Ašvagoša. Ašvagoša patří k největším postavám indické literatury. Tento text je též velice poetický. Jeho jazyk je hustý významem, a proto já Sám jsem ho musel číst nesčetněkrát, abych... Nesčetněkrát, ne, to bych trháně. <laughs> Zatím jsem ho četl asi čtyřikrát a stále v něm nacházím různé významy, které mi ucházely. A jeho komentáři vysvětlují tento text na různých, z různých hledisek podle školy buddhismu, do které patří. Tedy vrátíme se k textu. Tento text má nejblíž snad k zenovému pojetí buddhismu. Proto je úzce zpět se zenovou praxí a my se budeme snažit hm, tyto filozofické principy, které obsaženy v tomto textu, spojit též s jistým pochopením, hlubším pochopením zenové praxe. A teď k textu samotnému. Projednání o účelu sepsání traktátu jsme probrali naposled. Teď zbývá jenom jeho poslední část, kterou rychle probereme. A to je objasnění nutnosti sepsání traktátu. Já to zkrátím, aby jsme se dostali k jádru tohoto traktátu souhrnu. Vystává otázka, proč je zapotřebí učení znovu objasňovat, když jej najdeme v sutrách. Ten traktát, jak studenti buddhismu asi ví, buddhismus obsahuje tři koše literatury. Koš literatury, kterému se říká koš vinay spisů o Vinaya, o správném chování mnichů, eh, koš, rozprav budhy a koš, takzvaný abidharma, což je vysvětlení filozofické a psychologické vysvětlení těchto rozprav. Tento traktát patří eh, do eh, Mahajánového, Mahajánové literatury, tedy literatury, která vysvětluje co znamená stav buddhovství a jak se do tohoto stavu dostat? Jak víme, základní písmo buddhismu vysvětluje cestu k osvobození a nerozlišuje přesně, jestli se jedná o osvobození Budhy nebo jiný druh osvobození. Osvobození je prostě. Ta osmičlená cesta a těch 37 důvodů e, probuzení a, e, a to, jestliže tuto osmičlenou cestu sledujeme, pochopíme čtyři vznešené pravdy a dostaneme se do stavu probuzení. To stav probuzení je stav čistého vědomí. O co se v buddhismu jedná, Není nic jiného než čisté vědomí. Čisté vědomí je význam probuzení. A v tomto traktátu přesně to. Co tento traktát popisuje, je vlastně obsah čistého vědomí a jak tento obsah pochopit z širšího hlediska. Z širšího hlediska, z hlediska, které vlastně integruje všechny možná nazírání na čistotu vědomí. A integruje je synkreticky v jeden velký systém. Jeden velký systém čistého vědomí. O tom budeme mluvit později. Teď Odpověď na tuto otázku je pravdou, že toto učení se nachází v sutrách, ale protože se změnili lidé ve svých schopnostech i činech i míra pro pochopení učení je jiná. To znamená, že, já to zkrátím, to znamená, že v době, kdy Tatága, tedy Buddha, prebýval na světě, eh, hlavní Význam života bylo vlastně e, probuzení e, yoga a e, praxe probuzení, e, byla běžná činnost širokých mas. Dnes e, situace je jiná, málo z nás se intenzivně věnuje meditaci, právě proto, Teorii stále přibývá, ale jádro věci, pokud naše učení není spojeno s hlubokou praxí, jádro věci pro většinu z nás zůstává ukryto. Nebo pochopit, co budovo učení znamená, musíme mít jisté předpoklady. První předpoklad je koncentrované vědomí, koncentrovaná mysl, bez koncentrované mysli. Nepochopíme stav věcí ve světě tak, jak je. A pokud nepochopíme stav věcí ve světě tak, jak je, dle budistického učení, není možné plné probuzení. A eh, ten, kdo hlásal pravdu, byl dokonalý tělem, myslí činem. Hm? To znamená, v dnešní době eh, takováto osoba dokonala eh, ve všech směrech, pohužel není k nalezení. Všichni, i ti eh, nejpokročilejší jogíni, se nedostanou jak traktát, jak uvidíme později, v tomto traktátu samotném se nedostanu k samému korenu nevědomí, který je zodpovědno za to, že máme jisté tendence vědomí k myšlení, které neodpovídá opravdovému stavu věcí ve světě. Tento tuto. To tendenci k myšlení, které neodpovídá opravdovému stavu věcí ve světě, dle teorii eh, Mahajánového učení, eh, vlastně neodstraní ani eh, probuzený arahat. Jen plně probuzený budha může odstranit plně odstranit. Základní nebo nevědomí, což je vlastně vyvstání nevědomí samotného. Nevědomí, jak studenti buddhismu ví, je, existuje od času, který nemá žádný začátek. Nevědomí nemá žádný začátek, ale může mít konec. Úplný konec nevědomí dle teorie severního buddhismu, který dává důraz na stav budovství a vysvětlení stav budovství, právě dochází v plné míře jen v tomto stavu. Stav budovství je jaký stav? Stav budovství je stav, kdy žádné rozlišování, které neodpovídá opravdovému stavu věcí ve světě, nemůže vyvstát. Tomu se říká stav vševědoucnosti tomu se říká stav jednoty s takzvaným tělem dharmy. Základní filozofie tohoto traktátu je, že to právě toto tělo dharmy je vlastní podstata vědomí všech bytostí. A k tomu se teď dostaneme. Teď další část Objasnění nutnosti psání traktátu je, že Buddha pak svým perfektním hlasem přednesl učení jen jednou a bylo srozumitelné širokému okruhu posluchačů. Toto je vysvětleno tím, že dle tradice, dle vysvětlení, které podává například Kumaradžíva, slavný překladatel a. Jogín, čínského budismu jeho hlas se rozprostírá rovnoměrně a každý pochytí to, co jeho schopnosti, jeho intelekt dovolí. Druhé vysvětlení je, že hlas Buddy obsahuje všechny hlasy. Právě proto Budha, jak taky vysvětlují, Příběhy z minulých životů Budhy vysvětlují. Buda je schopen rozlišit všechny zvuky a vydává zvuky, což pro nás je nepochopitelné, vydává zvuky podle potřeb posluchačů. Teď jsou čtyři druhy bytostí, což je pro nás zajímavé, které dosáhnou probuzení. První druh bytostí, jak je vysvětleno, dosáhnout probuzení studiem e, Suter, obšírným studiem Suter, jako Asanga nebo Vasubandu. Hm? E, prostudovali všechny tři koše e, a e, na základě hlubokého rozjímání o tom, O významu tohoto písma pak dosáhli probuzení. Jiní pak stačí jim stačí poslechnout jednu, dvě, tři rozpravy Budhy, jelikož mají k tomu předpoklady dlouhou minulou praxi, například jako Chuy slyšel jednu větu z. Šestý patriarch Zemlu slyšel jednu větu diamantové sutry, že třeba nechat vyvstávat vědomí tak, že nikde nelpí, okamžitě došel k hlubokému probuzení. Čili eh, dle tohoto významu ti, kteří mají hlubší inteligenci, ne. Eh, Osoby jako my, hlubší inteligenci, která je daná jejich předchozí praxí a předchozím studiem, ti stačí, aby poslouchali rozpravy Budhy nebo četli rozpravy Budhy a meditovali o nich správnou cestou podle vedení jejich znešeného přítele, učitele, můžou dosáhnout probuzení. Ti, Jakož ti, kteří jsou menší inteligence, tak jako my všichni, <tí> ti většinou potřebují filozofické a psychologické pojednání, aby pronikli hloubku budova učení. A toto pojednání buď je široké, anebo stěsnané. A v našem případě právě toto pojednání je stěsnané do věd nabitých významem a na základě těchto věd je možné dosáhnout eh, probuzení. V případě, že o nich kontemplujeme, meditujeme, dle eh, učení zkušeného učitele. Účelem tohoto díla je obsáhnout nezměrný smysl hluboké pravdy Tathágatova učení, proto bylo třeba tento traktát sepsat. Hluboká pravda tatágatová učení je jaká pravda? Hluboká pravda tatágatová učení je eh, pravda z hlediska tohoto traktátu o vlastně... O, eh, eh, Vědomí o pravdě, vědomí bytostí, jakožto pravdě, takovosti nebo nedualistického stavu všeho dění. Toto je, co tento traktát se snaží objasnit. A souhrn, Teď se dostáváme do té důležité části. Některé komentáře tvrdí, že jestliže naše předchozí praxe a studium je dostačující, můžeme dosáhnout probuzení na základě tohoto objasnění. Vysvětlení je pak pro nás méně inteligentní, Bytosti, aby jsme pochopili hloubku tohoto objasnění. A pak máme nesčetné kategorie objasnění, které vlastně vedou k pochopení hloubky toho, co je zde předneseno. A dostáváme se tedy Důvody se psání tohoto traktátu byly už vysvětleny. A teď následuje souhrn. Souhrn čeho? Souhrn významu tohoto traktátu. Všeobecně vzato na Mahajánu můžeme nahlížet z hlediska principu, což je za prvé, a z hlediska významu. co znamená princip. Princip můžeme chápat ve smyslu dharmata nebo ve smyslu jednoty, z hlediska, jednoty všech věcí z hlediska sjednocujícího principu. Tento sjednocující princip se právě jmenuje Dharma dharma má jaký smysl? Dharma má smysl eh, dharati svabhavam, je to, co eh, drží podstatu a má je komentátorama eh, spojováno eh, s, s korenem má, což znamená měřit, a to, co je mírou všech věcí. Tento význam je velice důležitý. Tyto dva aspekty významu jsou velice důležité. Tedy dharma znamená na jedné straně to, co drží význam, drží vlastní soucno a na druhé straně je to to, co je mírou všech věcí. A dharmatá, to je v sanskritu je abstraktní sufix, ta", ta znamená stav darmy. Čili stav toho, co sjednocuje všechny soucna. A Dharmata v buddhismu je tež eh, synonym často synonym souvislého vznikání, dharmastity, stavu věcí ve světě tak, jak jsou. Dharmata je tež synonym prázdnoty, nebo stav souvislého vznikání. V pojetí většině, většiny škol buddhismu je právě stav prázdnoty. Souvislé vznikání nemůže existovat bez stavu prázdnoty všech soucen. Tento stav prázdnoty všech soucen se právě nazývá dármata. A tato darmata, v abstraktním smyslu je to, co spojuje všechno soucna. Eh. První překladatel tohoto textu v Číně byl eh, misionář, anglikán, hm, jmenoval se Timothy Richards, který se naučil perfektně čínsky. Jeho překlad je velice zastaralý, ale ten, důležité je, že ten chápe tento princip dharmata ve smyslu našeho traktátu, jako vědomí všech bytostí, jako boží vědomí. V jistém smyslu tyto termíny mají vztah, jak některý komentátory, kromě jiného i Suzuki, a tak dále poukazovali vlastně v pojetí jogy, v mystickém pojetí náboženství. Bůh je abstraktní pojem sjednocující všechna všechny soucna, který nemá žádnou konkrétní podobu, ale přesto. Je se všemi konkrétními podobami spojen. A eh, tedy Mahajánu můžeme vysvětlovat z hlediska tohoto principu, sjednocujícího principu dharmata, jakožto eh, bůta, ártata, opravdové soucno sjednocující všechna jsoucna. A z hlediska významu, a význam je mnohost. V čínské filozofii, jestliže se někdo z nás zabývá čínskou filozofií, je důležitý princip, proto v Číně tento traktát je tak obdivován. Důležitý princip čínské filozofie je, že takzvaný tý princip neboli esence nemůže být rozlišena od jejího použití, takzvaný Jung. A to použití principu je právě v pochopení významu principu. A dármata, opravdový stav věcí, tak jak je, není ani, nedá se říct, že je ani stejný, eh, dle, eh, jak studenti buddhismu asi ví, eh, Maitreya identifikován jako příští eh, Buddha. A tež spojen s legendárním učitelem Asangi, který 13 let praktikoval na hoře kuřecí nohy. 13 let praktikoval, aby jelikož Maitreya byl spokojen z jeho praxí, zjevil mu pak hlubší učení pouhého vědomí. A toto učení předal v pěti spisech. Jeden z nich je eh, Dharma eh, eh, Dharma dharmata, to znamená spis o eh, dharmách a, dar, a dharmata, stav, stav věcí tak, jak je, ve vztahu k dharmám. Dharmám, to jsou v buddhismu tež, dárma znamená i soucna. A i soucna jsou použití principu. Bez i soucen, tento abstraktní princip opravdového soucna, bez konkrétních soucen, ztrácí význam. V zenovém buddhismu je na to známý koan. Studenti zenového buddhismu možná o něm slyšeli. Je slavný dva zenový mistry, Shan, a Yangshan, v Indii a v Číně se většinou velcí Jogíni nazývají podle místa hory nebo místa, vesnice nebo lokality, v které žijí. Hm? Jeden se jmenuje Hora Yin, druhý se jmenuje Hora Shan. Eh, hora jin byl učitel horišan. Shan. Horian, Shan je Hora. <laughs> A Hora Yin povídá, Hora Jan, eh, vysvětli, jak bys vysvětlil čisté vědomí. Hora Jan povídá, eh, to jsou hory, řeky, eh, moře, já už si nepamatuju, hvězdy a tak dále. Hm? A na jeho učitel není úplně spokojený a říká mu, ty poukazuješ jenom na fakta, to ještě nestačí. Načeš moudrá hora Yang odpoví a Juan Zuoši, jak Eh, uh -huh. Budu vyzývat, jak budu dělat vyzývání, eh, jak budu dělat správně, budu vyzývat fakta. on mu říká, žůš, žůš, přesně tak, přesně tak. Jak vyzýváme fakta? Vidíme použití v principu a v, v, v použití princip. Jestliže použití a princip nejsou sjednocení, pak plný význam nemůže být pochopen. A teď se dostáváme k jádru celé věci. Principem, to znamená sjednocujícím principem, Dharmata, Principem je vědomí všech bytostí. Čili vědomí všech bytostí je to nejvyšší. Nad to není. To je to, co sjednocuje všechno. Zde je originalita tohoto traktátu. Jak víme, v dharmata, neboli stav věcí ve světě tak, jak je, je vysvětlován základní buddhismu jako souvislé vznikání. Z hlediska filozofie středu Madhyamika Je to prázdnota. To je eh, princip, jež sjednocuje všechny věci. Ne, v souvislém vznikání existuje mnoho principů. Jestliže je mnoho principů, pak eh, Nirvana a samsára jsou od sebe rozličné. Jestliže nirvana a samsára je něco, co je od sebe rozličné, to není možné dosáhnout. Aby jsme něčeho dosáhli, musí to být přímo spojené. A toto spojení je právě prázdnota, která slučuje bytí nad vznikáním a zanikáním, bytí založené na nevědomosti, s bytím bez vznikání a zanikání, Což je bytí založené na probuzení. Tato prázdnota ve smyslu nedualistického jsoucna všech fenoménů je tedy jeden vše sjednocující princip. A nedovolí protiklady, které se nedají sloučit. Teď další přístup, který nacházíme v buddhistické filozofii, je přístup pouhého vědomí. A tento traktát patří k, vlastně, k pochopení pouhého vědomí. Škola pouhého vědomí tvrdí, že pokud, což je vlastně abidarmický přístup k věci, pokud nebude mít soucno, které třeba vypráznit, prázdnota je v nebezpečí, že může být chápaná jako nihilismus. Proto potřebujeme i soucno, které třeba vypráznit. A to soucno, co existuje a co je základem prázdnoty, to soucno se nazývá vědomí. A vědomí tedy je vše, co možno poznat a co poznáváme. V této filozofii tedy dharmata, stav věcí ve světě tak, jak je, je synonym té nejvyšší, aby jsme pochopili buddhismus, učení Budhy, musíme pochopit, to je Vysvětleno ve všech školách, budova učení, musíme pochopit dvě pravdy. Pravdu relativní, to je to, co se dá uchopit, co se dá vyjádřit, to je to, co. Eh, není závislé na není, eh, nemusí být závislé hm, na tom nejvyšším principu, přestože eh, existuje. A je pravda nejvyšší, to znamená pravda která se nedá uchopit, jejíž právě podstata je neuchopitelnost. A stav věcí ve světě tak, jak je, je z hlediska budistické filozofie Tedy ta nejvyšší pravda. A tato nejvyšší pravda je ve škole pouhého vědomí právě pouhé vědomí. Ale pozor, zde mám, nemáme pouhé vědomí, zde máme vědomí všech bytostí. Zde školy pouhého vědomí, Aby jsme pochopili opravdové vědomí, musíme ho oddělit od konceptuálního vědomí. Jestliže oddělíme opravdové, jestliže oddělíme opravdové vědomí věci od konceptuálního vědomí, Pochopíme opravdovou podstatu všech věcí, což je pouhé vědomí. Pouhé vědomí není odlišitelné od stavu souvislého vznikání, tak jak je. To znamená souvislého vznikání jako. Pouhého vědomí. Co to znamená? E, že znamená to nic jiného, než e, abychom pochopili souvislé vznikání, musíme oddělit souvislé vznikání, což je stav všech věcí ve světě, všichni buddhisté jsou si zajedno, musíme ho oddělit od konceptuálního chápání jevu. Čili máme, eh, eh, jestliže oddělíme od konceptuálního vnímání jevu, pochopíme prázdnotu souvislého vznikání, která je prázdnota vědomí. Tato prázdnota vědomí je pouhé vědomí. Čili existuje proces, stále proces oddělování. Zde v tomto traktátu ovšem princip, Sjednocující princip e, není, e, není na základě iluzorního vědomí, ale je na základu opravdového vědomí. Čili ve pouhém vědomí, ve škole pouhého vědomí máme e, vlastně dvě školy. Jedna škola Zdůrazňuje, že stav věcí ve světě pouhé vědomí získáme tím, že pochopíme, že transformace opravdového vědomí se děje na základě zvyku lpění na jáství v osobách a jáství v soucnech. Hm? Díky zvyku vidění jáství v osobách a jáství v soucnech se vědomí transformuje na základě nevědomosti. A tato transformace se, se vychází se základního vědomí. Díky základnímu vědomí, ve kterém se nahromadily energie našich minulých činů, se eh, eh, vědomí se hýbe, nehybné vědomí se začíná hýbat. Na základě eh, minulých činností vědomí z této transformace, když vědomí se začne hýbat, je prosicováno novými energiemi hm? z, eh, z rozlišování i soucen, jakožto na základě jejich opravdového bytí, bytí osob a bytí soucen. A co z toho vyplývá, že vě, původní vědomí, které je, je nehybné na základě prosicování, zvykem lpění na soucnech a na sobě se stává samsárické vědomí. Ale zde máme princip ne opravdového vědomí, jakožto něčeho, co je, ne, co je jiné než vědomí bytostí. Máme princip vědomí všech bytostí, jakož ten nejvyšší princip. To znamená, že vše vlastně... Ať si toho nejsme vědomí, vše je na základě tohoto čistého vědomí. Ne na základě iluzorního vědomí, které se začíná tím mylnou představou opravdovosti, opravdové existence osob a věcí na základě lživění. Čili místo. Důrazu na iluzorní vědomí. Zde máme důraz na obyčejné vědomí, jakožto opravdové vědomí. To, že si myslíme, že toto vědomí je eh, eh, eh, něco, odděleného od čistoty je právě to, že jsme nepronikli toto obyčejné vědomí. A celý proces probuzení vlastně není nic jiného, než pochopení tohoto vědomí, které je nám vlastní. To, co je nám vlastní, z hlediska školy pouhého vědomí, která zdůraznuje Alája. Aláje je už transformace vědomí na základě lpění na osoby a lpění na soucna. Zde vše začíná tím, že poznáme vlastně Opravdové vědomí, které tímto procesem neprobuzení, jak uvidíme, není efektováno. Čili všeobecné vědomí všech bytostí obsahuje vše. Obsahuje všechny nečistoty, obsahuje všechny čistoty, obsahuje opravdové vědomí, obsahuje neopravdové vědomí. Vše, co je třeba udělat, je vidět, jak se v tomto našem vědomí projímají energie nebo eh, faktory čistoty, a faktory zašpinění. Faktory čistoty to je takovost. To je opravdový stav věcí ve světě, tak jak je. To je, ve smyslu tohoto traktátu, to je luno tatagati luno čistého vědomí, které se nachází nezávisle na. Naší nevědomosti v každém z nás. Čili eh, máme dva přístupy k porozumění pouhého vědomí, jakožto nejvyšší reality, jakožto sjednocujícího principu. Na jedné stránce tradiční přístup z hlediska iluzorního vědomí, z hlediska transformace vědomí na základě lbění na sobě a najsoucné. A na druhé straně máme přístup pouhého vědomí na základě přirozené čistoty, přirozeného nedualistického bytí vědomí samotného. Toto nedualistické bytí vědomí samotného je čistota, ještě je podstata vědomí, bez které vědomí dle učení tohoto traktátu nemůže fungovat. Bez kterého, jak Učí sutry spojené s tímto konceptem čistého jádra ve vědomí. Jedině na pochopení tohoto čistého jádra ve vědomí učí Šrimála Nadasuta. Tento traktát je též ovlivněn učením této sutry, kromě toho mnohých jiných suter Mahajany. Proces znechucení se nevědomostí, tedy znechucení se vědomí v, ve stavu vznikání a zanikání. A proces eh, poznání druhé strany našeho vědomí, to je strana nevznikání a nezanikání. Strana probuzení začíná tím, že pochopíme jádro čistoty, která je podstata našeho vědomí. Činší učenci rozdělují tedy školu pouhého vědomí na dva trendy. Za prvé, škola pouhého Vědomí založena na pochopení iluzorního vědomí, na pochopení vědomí, jež vzniká a zaniká na závislosti, na nevědomosti, díky které tento proces vznikání a zanikání vystává. A na druhé straně, Máme školu Luna Tathágaty, ke které patří tež tento traktát, ovšem jeho postoj je naprosto originální, nesjednocuje se s žádnou specifickou školou, ale snaží se synkretizovat všechny rozdílné přístupy na základě právě tohoto principu, přirozené čistoty, přirozeného, čistého jádra vědomí. Tedy princip se stává vědomí všech bytostí. Bytosti totiž, ať jsme si toho vědomí nebo ne, proč je tomu tak? Bytosti jsou smyslem, jsou významem světa. Pokud nejsou bytosti, svět nemá význa. To, co dělá bytosti bytostmi, to je právě vědomí. A toto vědomí, traktát píše, toto vědomí obsahuje všechna i soucna. Obsahuje v jakém smyslu? Ani není jedno s těmito jisoucna, ani není od nich rozličné. Jestliže je jedno s těmito jisoucny, pak je jedno s přechodností. A toto vědomí všech bytostí má čistou podstatu, proto nemůže být jedno s prechodností ale tež nemůže být od přechodnosti rozličné, protože to, co poznáváme, to poznáváme jen vědomím. Pokud nemáme vědomí, nic nemůžeme poznat. A toto vědomí obsahuje všechna i soucna světská, to jsou soucna tak, jak je vidí. Neprobuzené osoby, taky nacvědská. Nacvědská jsou soucna, které vidí osoby probuzené. Jaký je rozdíl mezi viděním věcí probuzených osob a nebo neprobuzených? Jestliže jedno, jestliže praktikujeme cestu posluchačů nebo praktikujeme cestu bodhisatů, jestliže poznáme, druhou stránku naší existence, to znamená vědomí, které není subjektem vznikání a zanikání, pak jaký nastává stav. Pak samozřejmě tento stav vznikání a zanikání, v kterém se nacházíme, nemůžeme považovat za něco opravdového. Nebude to možné. Tento stav vznikání a zanikání, jež buddhismus vysvětluje na základě nevědomosti, není nic jiného než sen. Mr. Yin-Man, známý zenový mistr, jeden ze zakladatelů, koli Zenu vlivny, vlivné dodnes, se ptal svého mistra Šiefenga, co to je buddha A Šiefeng mu na to odpověděl, Buddha je to, co ve snu nikdo nepozná. Mr. Yunman, který ne jako my, ale byl snaživý žák po tomto vysvětlení měl na to před poklady, došel k velkému probuzení. Buddha je to, co se nedá vysvětlit sněním. A pro toho, kdo se probudil k druhé straně vědomí, to je té straně, která nevzniká a nezaniká, pak všechno to, co vzniká a zaniká, se stává snem. Snem ve smyslu něčeho neskutečného. To se stává něco, co se eh, nedá uchytit eh, ve, ve slovech Lankavatára Sutry, z kterého s jejíž filozofii, tento traktát úzce spojen. Jsou to kouzla kouzelníka. A kouzelník není nikdo jiný než toto přechodné vědomí. Ten, kdo pochopil kouzelníka, nebude eh, eh, příliš lpět na jeho kouzle. Význam Mahajány se zjevuje právě na základě tohoto principu. Na základě principu našeho normálního vědomí. Nemusíme chodit daleko. To znamená, vše, co je možné poznat a co je nemožné poznat, můžeme poznat jedině na základě tohodle normálního vědomí. Nemusíme nikam chodit. Tady to je. Už v sutrách základního buddhismu máme Samyutani nikaya. Je, se mluví o jistém Bohovi s malým b, který chtěl se dostat, měl nadpřirozené síly a chtěl se dostat na konec světa. A Buddha mu vysvětlil, že on vysvětluje začátek, konec, vznik, zánik světa na základě tohoto sedm sedm stop dlouhého těla, ve kterém se nachází tohleto přechodné vědomí. Čili eh, důraz tohoto traktátu, stejně tak jako důraz Lankavatari Sutris, který tento traktát je úzce spojen, je na přímém probuzení. Toto zašpiněné vědomí, ve kterém se nacházíme, není nic jiného než sen. protože vědomí bytostí ve svém skutečném aspektu opravdového jsoucna přímo ukazuje všeobecnou podstatu Mahajány, zatímco v aspektu vznikání a zanikání na základě příčin a následků může poukázat její vlastní konkrétní podstatu její vlastnosti či atributy a použití. Vědomí bytostí ve svém skutečném aspektu. Co znamená skutečný aspekt vědomí? Skutečný aspekt vědomí neznamená nic jiného, než takovost. A takovost ve smyslu nedualistické prázdnoty. toto je obzvláště termín důležitý po pochopení Mahajány, která zdůrazňuje nedualitu všech jevů. Tato takovost proč je principem všech bytostí? Protože vlastní přirozenost vědomí, podstata vědomí je právě tato takovost. Takovost nepatří jenom vědomí, které je nad stavem vznikání a zanikání. Takovost patří tež, Vědomí, které vzniká a zaniká. V Lankavatáře Sutre se mluví o iluzorním vědomí, což je vědomí, které vzniká a zaniká, a mluví se o opravdovém vědomí, což je vědomí, které nevzniká a nezaniká. Zde Ovšem je zdůrazňován, vědomí bytostí je, je, je takovost. To znamená, vědomí bytostí obsahuje, jak takovost je všechno. Teď vědomí můžeme chápat, je důležité pochopit. Vědomí můžeme chápat z hlediska buddy, tak jak to dělá například škola Chuájen. A vatamosaky. Škola Chuájen zdůrazňuje, že skutečnost, či skutečnost vědomí je, co. Je skutečnost, ve které š, což znamená, ve které věci jsou takovost, principy jsou takovost, ve které věci a principy, nejsou sobě jeden druhému překážkou, to znamená, svobodně se prolínají bez jakéhokoliv trení, bez jakéhokoliv protikladu. Věci a principy, jestliže se eh, prolínají bez jakéhokoliv protikladu, pak všechny věci se prolínají bez jakéhokoliv protikladu. To je takovost. Z hlediska Asanga, Vyogačára, Bhumi, Šástra a Tež aby Abidharma Samuchae a tak dále, mluví o sedmi druzích takovosti. Sedm druhů takovosti znamená, za prvé takovost vznikání a zanikání, jakožto takovost, ve které není nic předešlé a nic, eh, co následuje. Takovost. Eh, Takovost věcí, které jsou souhrnem jako my, bytosti, jako okno, jako dvere, hm? je mnoho, mnoho elementů pohromadě. Těchto mnoho, mnoho elementů pohromadě není nic jiného než takovost. A tež je takovost pouhého vědomí, Které zahrnuje všechny jevy a je takovost čtyř vznešených prav, což je takovost pravdy utrpení, která nás, které se říká pravda, která nás eh, eh, založí. V Soucnu, v Samsárickém Soucnu. To je takovost. My jsme založení v Samsárickém Soucnu, nacházíme se v Samsárickém Soucnu na základě takovosti utrpení. Pak je takovost důvodu utrpení, což je takovost. nesprávného postoje nebo nesprávného chování. Nesprávný postoj, nesprávné chování je postoj na základě lpění, což je pravda vzniku utrpení. Tyto pravdy jsou prostě takovostí, takovostí ve smyslu, ať chceme nebo nechceme. Jsou tak a nikdy nebudou jinak. Dále je pravda čistoty, což je pravda vědomí, probuzeného vědomí, čistého vědomí a pravda střední cesty, což je pravda správného postoje, správného chování, což je správný názor a tak dále. Čili vlastně vše, co poznáváme ve světě. Jevy jsou takovost. Složky jevů, které vidíme, což jsme bytosti pět agregátů a tak dále, což jsou dveře, jež jsou elementy a co je odvozené z elementů. Hm? a což je pouhé vědomí, ať jsme si to vědomí, či ne. Vědomí je základ všech jevů. Vědomí, všechny jevy jsou obsažené ve vědomí. A toto je tež takovost. To, co vidíme jako vnější jevy, není nic jiného než eh, objektivní aspekt vědomí vůči subjektivnímu aspektu a vůči takzvanému samvity, což je aspekt sebepochopení. Tento aspekt sebepochopení je právě aspekt základního vědomí, ve kterém se mísí zašpiněné stavy vědomí a čisté stavy vědomí. Na základě minulých zkušeností. Zde aspekt opravdového soucna je aspekt čeho? Je aspekt té nejvyšší pravdy. To je aspekt té pravdy, která se nedá uchytit Jelikož se nedá uchytit, obsahuje vše. To, co se dá chytit, nemůže vše obsáhnout. Právě jenom to, co se nedá chytit, může obsáhnout vše. A vědomí ve svém opravdovém soucnu, jakožto takovost, je právě to vědomí, které se nedá uchytit. A to vědomí, které se nedá uchytit, je, ať si toho nejsme vědomí, je základem všech jenů. Toto vědomí přímo ukazuje všeobecnou podstatu Mahajány. Všeobecná podstata Mahajány je tedy eh, nerozlišující vědomí, které poznává to, že veškeré naše rozlišování, ať jsme si to vědomí či ne, je eh, na základě jsou cna, které se nedá uchytit. Zatímco v aspektu vznikání a zanikání, tedy naše vědomí, vědomí bytosti, zahrnuje tyto oba aspekty tento aspekt vznikání a zanikání, vše, co vzniká a zaniká, to se dá vysvětlit. To se dá vysvětlit, je, může být jedině konvenční pravda. To, co je ta nejvyšší pravda, to se nedá vysvětlit. Ale tu nejvyšší pravdu, aby jsme poznali nejvyšší pravdu, potřebujeme konvenční pravdu. A konvenční pravda je vždy to, co vzniká a zaniká. Jestliže dosáhneme stavu probuzení, pak ta nejvyšší pravda, co nevzniká a nezaniká, a konvenční pravda, která vzniká a zaniká, se stanou jednou pravdou. Ale z hlediska eh, filozofie traktátu už v této jedné pravdě se nacházíme. Čili pravdu vědomí můžeme pozorovat, jak už jsem se zmínil, jako chlájen, pravdu vědomí z hlediska bud budovství. V budovství tedy není rozdíl mezi principem a věcmi, s kterými se střetáváme. Princip a věci jsou jedno, jelikož princip a věci jsou jedno, všecko. Je bez rozporu. To je stav Budhova vědomí. Stav vědomí můžeme tež poznávat na, jak, tak, jak to dělá škola pouhého vědomí, zdůrazňující Alája, což je transformace vědomí na základě lpění na bytosti a soucna. Ale tento traktát dle například Tajší spojuje přístup, který má například eh, Lanka což je eh, opravdové vědomí oproti iluzornímu vědomí, které je prázdnota, opravdové vědomí, které je neprázdnota. Zde máme eh, eh, jedno vědomí, které slučuje všechno ve svých dvou aspektech. A eh, ten aspekt nejvyšší pravdy, aspekt takovosti, přímo ukazuje. Zatímco v aspektu vznikání a zanikání na, základ, na základě příčin a důsledků může poukázat, kdy můžeme poznat na základě vědomí, jež vzniká a zaniká na Základě je příčina důvodu, kdy můžeme poznat takovost, jedině jestliže budeme praktikovat. Jestliže nepraktikujeme, nikdy takovost, aspekt takovosti vědomí nepoznáme. Jak poznáme takovost? Tradiční přístup buddhismu, v čem se buddhismus liší od ostatních věd, pokud nepoznáme plně jevy ve světě, nemůžeme se plně osvobodit. A jevy ve světě, z hlediska této filozofie, to není nic jiného než vědomí. Už toto tato filozofie není naprosto v rozporu v tom, co hlásí základní buddhismus. První verš Damapada říká, že vše je obsaženo ve vědomí. Vědomí předchází všechny jevy. Mano Pubangama Dama, Mano Seita, Mano na Loko, čité na Kasati. Vědomí vede svět. Svět je pod kontrolou vědomí. sa Eka, Damasa, Sabé, Dama, Vasam, Anvagu, všechny fenomény, které potkáváme, jsou pod mocí jednoho fenoménu, jednoho soucna. A toto, soucna, toto soucno se nazývá vědomí. To je e, i učení základního buddhismu, ale zde je propracováno, tak dá se říct, do perfekce, protože e, toto vědomí obsahuje vše, čisté i nečisté. A toto vědomí je takovost, ať jsme si toho vědomí či ne, toto vědomí je takovost ve své vlastní podstatě. A k této takovosti se právě dostáváme čím? Tím, že poznáme, co je stav probuzení a co je stav neprobuzení. A stav probuzení, stav neprobuzení jsou v rámci tohoto traktátu, jsou na sobě závislé. Vše se děje v jednom vědomí. Stav probuzení závisí na stavu neprobuzení. Stav neprobuzení závisí na stavu probuzení. Proto poznat stav probuzení je proces poznávání stavu neprobuzení. A proces poznávání stavu neprobuzení je poznávání, je proces poznávání, probuzení. Vše se děje v jednom vědomí, které slučuje to nadsvětské i to světské. Nadsvětské to, co je nad vznikáním a zanikáním, což je čisté a to, co je v procesu vznikání a zanikání, což je vždy poznamenáno nevědomostí. Buda vysvětluje souvislé vznikání na základě nevědomosti. Tedy Jestliže, jestliže praktikujeme, můžeme na základě vědomí, jakožto příčin a následku, může toto vědomí nám poukázat vlastní konkrétní podstatu. Co je vlastní konkrétní podstata vědomí? To je nic jiného než budovství. Absolutní čistota vědomí. To je vlastní podstata vědomí. Tato podstata je vědomí, vědomí vlastní. Nevědomí je vědomí nevlastní. Nevědomí přichází z předmětu. A tyto předměty je, je, jsou, zalo, jestliže věříme v jejich existenci, pevnou existenci, není nic jiného než nevědomí. Tedy vlastní, konkrétní podstata není nic jiného než čistota budova vědomí. Její vlastnosti či atributy její vlastnosti či atributy není nic jiného než lůnota tágaty v nás. I přestože všechny bytosti se nacházejí ve stavu nevědomí, bytost je ten, kdo je bytost? Bytost je ten, který lpí na opravdovém soucnu bytosti a na opravdovém soucnu ve věcech, které jsou předpokladem bytosti. Čili Vlastnosti a atributy nejní nic jiného než vlastnosti a atributy, které patří lůnu Tathágati, to znamená budovství v nás, které je, je potenciál budovství, je zakryt. Jestliže se tento potenciál budovství v nás vyjeví, stane se to, čemu se říká tělo darmi. Tělo dármy ve filozofii Mahájány je právě to, co eh, eh, dělá eh, Budhu Budhou. To je to, k čemu, co Budha plně proniká a s čím se sjednocuje. A použití tohoto je právě princip nebo schopnost vést bytosti na druhou stranu poukazovat na v tomto smyslu na opravdovou čistou podstatu vědomí a e, upozorňovat bytosti na e, to, že jejich podstata není nic jiného, než právě čistota vědomí. To je použití V, ve vědomí bytosti vlastní konkrétní podstaty, tedy čistoty vědomí, která se nachází ve všech bytostech. Vidím, že čas se naplnil, Budeme pokračovat příští, příští pondělí. Ne? Doufám, že něco jsem objasnil. A vlastně to, co přijde příští týden, je pak základ celého. Celé struktury tohoto díla, která je založena na vysvětlení tohoto principu a významu. Teď jsme zvládli princip, pustíme se do významu. Princip a význam. Samozřejmě od sebe nejsou oddělitelné. A princip je tedy sjednocující a význam je to, co vysvětluje fenomény z hlediska principu. A fenoménů je mnoho. Čili, eh, Princip je to, co drží fenomény a význam je pak to, co objasňuje fenomény. Princip je to, co dává význam a význam není bez principu. Budeme pokračovat příští díle. Aka satta chabumatta deva naga mahidika punyantanga numodittoa cira marakantulo kasasa na. Aka satta deva naga mahitika punyantanga numodittoa cira marakantude sa na. Aka deva naga mahidika. Ponyantan anumoditva, ciram rakantu tumabbaran. Sabi teo vivajantu, sabarogo vinasatu, mate bhavat tvantarayo, sukhi digayu kubava bhavatu sabbha rakantu sabadevata devota, sabbha budhanu bhavene, sabbha dhamanu bhavene, sabbha sanghanu bhavene, sadha, soti, bhavantute, devu, vasatukalene, sasasamba pito bhavatu lokocha, Raja bavatu dám